اغه وخت نشي مغه هواري د انوري دون لچونو ر الله او تاسو لګړ کېږئ چې داغه دا منسوبي ناکام شين نو دې صورت کې ترغيب لر ال انفاق دې دا راستل سوره صفنه ده اغه ایک نمبرو نو دا 110 دې سبح جل الله جما په سماوات او ما په ارض الملك القدوس العزيز الحكيم تسبيح وي ال تسبحا نو خیال وداو چې سو وخته پوری مخ روشت بنی نه اندلته یو سب بهو ترشه زمانه راتونکه زمانه بي طولته او عقلي دليل په دې معنی چې کا اختيار مند به راوځي هر سه الله لپاره تسبيح وي وي زکه الله اختيار مند دی کنه و مات الارز الملك رب مکمل بادشاہ دې القدوس غدير پاک دې العزيز الورد الحكيم حکمتونو والا باڅي دغه وخت دامن تذکرہ کړي وا چې مالک قدوس دا ډول پر یو دی لا راړت څه مطلب باچا دی نو څه مطلب څه وخت پورې به ختم شي نه دا عبد دی الله او دې هم لطفت او بل بادشاہي کمزور دی نه ال عزيز دی به دا هغه مرګوري کله کله شکی سوخري د حکمت ولذي باص فالمین رسولا منهم او تاره jihad د پاره صدا او صف درکنين نو ته jihad کله کولې شي والذي الله غزا به باث في الاميين شر ليگل ده پامیا لکه رسولا منهم پیغمبر ددون اتو عليهم آیاته چې بیان کی په دو منه آیاتونه داغه دن امرت هغه دعوت teis بیا کله چې دعوت قبول کنوای زکه همو چې پاکی دولره ها اوس پاکی وسنګ پاکای د لپاره تعلیم دی کتابه د حکمت و يعلمهم الكتاب والحکما ما تزکی کی تزکیه سلوهم دې کې دل ته تزکیه په د دین راستودي لپار اړیو دا دا تعلیم د کتاب ادارې د حدیث نو راستو تزکیه عقیدو هم سم شي عمل هم سم شي عقیدو هم سم شي عملو هم سم شي عقیدا به سميږي په یو کتاب عمل به سميږي ول حکمت او حدیث باندې ځکه قران کې حکم خي او حدیث کې طریقه دا ادا کول د حکم خي دا حکم د زکات ته اسپا پورا کوي څنګه په حديث کې دا ترتیب ده واقع او صلاته مزد ده دا حکم ده اس دا مزد کوي څنګه سلو کما رايتمون يصلي وي وجهته چې پاکي دولرات دلته چې نه غا پاکي نه سم رات دي هغه دا دی چې غلط اخلاق غلطه قاید اخلاق غلط اخلاق لريشي غلطه عقاید لريشي دا اوس کېږي په تعلیم د قران او د حديث اخلاق بسمیگے عقائد بسمیگے قرآن و حدیث و يعلمهم الكتاب وتعاليم الكدوت الكتاب والحکمه و الحکمه وان كانوا من قبل الذين ظالم مبين اگر چیو د مکر دینہ پ گمراهی خارک خار دمرے دکنا واخرین منهم اغا نور د دون لما یلحق بهم واخرین نو جکتا دین اروس تو عرب و عجم ہٹو لگا لما الح به په زمانه کیا په مرتبه کې چې نه ی شي دو سره په زمانه کی یا نهې رسیدلی دوته په مرتبه کې دینهروستتو کسان زمانه د دو مندلله نه مرتبه د دو مندلله نو دانه چې مجوده خلکو دپاره دی نهبی دی بلک او روتنو دپاره هم د آخر نه من هم لما الحکوو به ووهو لا حکم هغه زره ور زیاتې حکمتتون والله فضل الله یاشا اصحاق علیہ السلام نسل نار اسماعیل علیہ السلام نسل تا فضل دے اللہ تعالی دے ورکی چاہتے جو غاڑے واللہو ذو الفضل العجیم اللہ پاک خوند فضل وی دے مسلو الذین حملت اولا تصم لم يحملوها کمسل الحماری يحملو اسفارا بیسا مسلو القوم الذین کذو بی آیات اللہ واللہ والا آیات القوم الظالمین محقی صورت کی برا تحلانو کا بیم کی وئی دوستی و سرمو کا و جہاد و کا دې صورت کې وي داو خلاف انفاق وکاک تر د جهاد مقوام خضر د معلومات اشته عمل پنه کړ نو دا مثال دا بیا مستقیم مثال په شان د خرشي کنه چې هغه له پاسه پته ده افادت نه اخلیک دا سیمه کوه او صلی الله رب العزه دلته مثال پیش کړي دی ناکار عالم کله خرصنا کله شفسنا نو دلته دې خر زه راغې نو دالګو اوري الله د ناکار مولانو مثال هغه هر سره ولې ورکی مسل الذینا مثال الله هغه کسانو چې ناكار مولان دي د يهودو پټمانه حق کړه یا تلبيس کړه له تلبيس الحق بالباطل ناکار ملا دی. دا ناكار مولاده پټمانو پټمانه حق کړه نو دا ناكار مولاده د يهودو دا دواړه کړو دو کړه ایا یوهو تذکریر د دې وږي نه کوي چې هغه کې دادو صفات ډیرو تلبيس او کتمان ما تاسو ته چې دا چرته ونه کوي او کتمان ونه کوي دوانمونی خیرات نه وني دا تلبيس ته کنه تر کدا شو یا کنه چې جنازې نور ستو دوانمونی سورته نور ستو استعمال دوانمونی دانوي خو تلبيس کوي دا ان طغى يهود ولا ما طغى كركوك خيرات نمني القداس <سؤال> وكن دري من نمني ساليختي خيرات نمني شمي نمني مطول خيرات نمني داوت دالو غويله كا حيات نمني القداس وكن قبركي دنياوي جن نمني بهو حيات النبي نمني داوت ضرو غي داوت التبيس الحق بالباطل كاي دقي مثل الذين حمل التوراة هر سره مثال پېښ کړو دا ولې وګوره هر منه لسپاس چې پروت وي نو خرته هیڅ فېدان اور کوي هیڅ فېدان اور کوي خا پېټه دیوډي افېدا دیو دیو واتنه بل اخلي د منه لپاسه چاوله پرتی دی د منه چا وړه پرتی دی د کور ته ور نو دا غا چاول او وړه دا به مالک د تباغه بوسو خپل چا ناراحت واخر ادا دا شو ورتا چولی هغه سیزونه چې کوم دوړ به کنا هغه د قسمت کې نشتا هغه پاتې شل کنا نو ور د افادت نه بل واغستا دغه رنګي دا غنا کار علم د سره لري لکه فیدت نه او دت نه خوصه فایده وانه ورستا دا خو صرف چې بار برداشت پیت زيت او او فایده خود ته تسمی له ولښه د خر پشانته فایده بل اخلی نو د سره سایلم خبره و د دې خلینو و اتلا بل ته فایده واغستا ا عمل نه کوي نو ته خو ته فایده واغستا کنه بل دا د چټ هر مثال پیښ کړو پیټه خو خو موړي اسو موړي کچرو موړي هر مثال پیښ کړم زکا خر هغه که مخک نو تا چک لګی ک شاتې نو تاله لتر نه مولا تا, تا آخرت خلاب مخک نه اوروسو تا خش دنیا خرابويناکار مولا چې دا به دواړه کاره کوي ستا بهاخرتتون خرابوي ستا به دنیا هم خرابوي دخر مخکې روانې دستا به یاې چ مننی چې چې کورو روانې ستا به یاې چېګزاره مننیونه کې ددل خ مثال دی که نه د وره تاته داسې خبره به وکي چې ستا به دنیا خابږي یا بهاخت خرابږي سمه خبره تا نه کوي چېستا آخرت خشخشي اوستا دنیاخر داناکر مولا دا بی دا مشرک دا, دا خو نکای اول دا خر د دې هیڅ فیدنه نه ده صفیدا پکې نشتلک خارجي فیدا ده خر پیټه وړو غرداو ذاتل یا سره دغه وخت د د اډو کې د بدن صد خیر نه ده د مشرک مولا ده د بدن د د عقیده د د عمل د هیڅ خیر نه ده خیر نه هر کچن غچغه زیات ادا نن دغه حق حق پرستو خلاف دندوره زیات نه کلی ته اوخله راشی پتن نه لګي اوس راشی سمره قیمتي شی د کلی ته پتن نه لګي هر راغت جو ډرنګ کا پورا کل خبر شی دغه بلاتي مولا چې او کلی ته ور اسې د حق پرستو خلاف دندوره وکړه حیرات ممني سات نمني حیات ممني دوان مني او دندوره دا واز به ګډ ګډ تو ور اسې ډرنګ دا د د د لکه څنګه د دا خر چغه هر چا ته رسيږي نو د بيدتي مولا دندورا هر چا ته رسيږي اکل کی ټول پتهول کی خر راغل نه دا پتهول کی دا چا طبياب بيدتي راغل نه بيدتي راغل نه بلل چې دا کل کی ده کنا نقصان کلی ته اشته افاده نشته نقصان نشته کنا سرسایا باخلي نو خیراتونه باخلي اس خاطونه افیدا کلوالو توسوم نشتا خیر خدایونه رسې هر د قژن کې کلک نقصان چا چا وقیق خوري چا واخه خوري چا دکې خوري دکنه د چانه سات اخلي چانه سرسیا اخلي چانه زکاتونه اخلي لخر ووم د قشانت لګیای کنا چا خت کې بل لګیای چا فټي بوخري چا په واخه بوخري نقصان د کلوالو کوي لیکن کلوالو توسفیدا نه رسوي کې سفیدا نشتا چې مرشد نوغه خي نه د مرن م نه رووم د دغه غداد خوخواه پراتې چې خلخوا کېده خابی عمل خاببي دی چې مړنو د بوینجنو بیا نو کلې تنګ دی دی چې ژونې او د خر بیاون کلې ې تنګو کلېته سفیدوه او دا چې مړشه اپلا پګی کې پرو بیا بوی بویځنو بیاکیلوې نه تنګيتهکه شان چې دا بتی ژونندی او نوغلطې خبرې خلکو ته کولی بیا هم ته نقصانو اخپل رسته بدات په پریخ دین بیا غکلیته نقصان دی څه فایده کوته نشته کنه او بل سوره دی هغه هغه ته چې ځوان دې د فدرا په کې کمرد شم فایده د پکه او ته نو ځوان دې مدد خو خدای خوراک نه تاسو صد خینه دی سیوا دینا چې داغه پیټه پتا یوړ ده بل بلفیده نشته پې کوې او هغ کې منخواات ته بل لے کنا. دا دا فیدہ دی که نه د د نشته ساور د هغه مړ نوغ وخورې سرمنې نه ک جوړ کې دې هغهید نشته که نه او بل یو پډه ما ته شوهې بیا بیا بوج دی ولې ستا خر دی که نه اوس کته کور ته نو بیا نقصان دی کهبار پردي نو بیاو نقصان دی کوګه پریدی بېوم نقصان دی خلک خلک تنګي کماړای نو بېوم نقصان دی بې عزت جوړي یته نو خبره د قشانتې دی دی موړ کا کور کې ودوا ودای ډیر بې عزت دی بې شرم دی د حالات اسباب ورو بس یته بې عزت کنا نو بې عزت سره تعلق ساتي نو کده مړای نو بیا دیوم شرمای اګه دی وګې نو بیا دیوم شرمای کما سال الحمار يحمل الاصفار بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بعد مثال دعوة خلقه في الدروق وفا ياتم جاء الله تعالى والله والآيات القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إنزا عمتوا منكم أولياؤ أولياؤ لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين جيزة رد في يهود بانده ما كده اوه مثال اوهس رد في اهود بانده تاسوها يقول چې اخرت غموم د پاره دی بل چا د پاره نه یوهود را پاسي لجنۃ فل الجنه الا من کان يهودا ونصارى نصارا انده کو یوهود انده دغه وی چې ټیک اخرت کور تاسو د پاره دی تاسو یې زمو عقیدت ټیک تا زمو غاغه اخرت ټیک تا چې وقالت اليهود وعزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله تاسو یې زمو عقیدت ټیک او مونږ جنتيانو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا زمون عقيده ټکتا مونږ جنتيانو کله ستاسو دا خبر ده غل غن زمون دا ودا ده چې زمون عقيده ټکتا چې لا आवाज یو الله دې لا اله الا الله او څوک چې په دغه عقيده مړ شه نو هغه جنتي دي دا دوه خبرې خو بالکل یو بل سره مخالفت ساسو عقیدات جدا زموږ عقیده جدا ساسو داوته جدا زموږ آداوته جدا اوس داوا دینه پته لګي چې مونږ آسماني کتاب منی متفق شو الله تعالی زمو سره اتفاق نه کوي تورات هغه منسوخ دي او قران سره او قران تاسو منينا رازې یو بل چلوکو رازې مباهله وکړو مباحلہ څه مطلب میدان ته بشو او دا بو یو ک یو تن دا کی داتا چې رسال الله ده الله زید الاده عیسا صلی الله سره دا په حق له او قبول وی ال یو ده عیسا ابن مریم ده عبد الله ده رسول الله ده ال او ابن الله نه ده څه دا دعوا کی دی مخه تکو او ابو ال لام پتی کی چ کوم دروغ جن دین په غا هلاکت را والا راځي کنا مباحلو کو مباحله تبع کل تیاری دی وداد يهود سلام مباحلا راځي کنا لا پاسي دا مباحلو کو اتکشان مباحله سوره بقره کوم وقت چې تاسو مون په حق کيو دغه دا مطلب نه دی چې کوم عام خلق ذکر کړي اجازه ځکه تاسو دې الله دوستانه یا جنتيانه مرګ وغواړه هغه پتا ته وی کنه چې تم مؤمن دي الله دوسې نو تم مرګ وغواړه هغه پتا ته د مطلب دانه دی بلکې د دې مطلب دا دی چې ته ځان ته په حق وای او موږ ځان په حق وایو راځه میدان کې مباهله وکو چې څوک په باطل نه غمن دی الله عذاب راولي سزا راولي غمن دی الله حلاکت راولي نو جو څوک په حق شي څوک نه حق یې نو هغه وخت هم شي کنه مثلث يهودو سره مباهله ده او دا سوره ال عمران تاسو له غواړای آيات نمبر 61 سوره ال عمران دا درمه شي 파را سوره ال عمران دا دوړ په باطلو الله رب العزت قران کې داړو ته چنه غات چیرې د دې خبرې ور کړی دی سوره ال عمران hayat number 168 samana ha jaka fihi bar khabar wazeh shla kana inma sala isa indallahi ka masali adam da wali iladi zaka baghair da plara pedare kha baghair da plara peda yin wa gha iladi wa ba adam al salam ko ghat انما مساله <صلائه> ایسا عند الله كمساله آدم يقينا <تس Civitair> <شترك> مثال د پیدائش د عيسى السلام د الله په نظم باندې پشاند پیدائش د ادم عليه السلام د الله خپل طاقت او قوت سره د پیدا کړ دي خلقهه من طلاب ثم قال له كن فيكون چته و چې د پلار نشته الهه دینو به وخت اله ادم عليه السلام شو نو الحق من ربك فلا تكونن من المنترين بیاومن مانی نو فمن حاج کفیه من بعد ما جاءكم من العلم قران راغه غیر رستو تاسو باس مباحثه په باور د عیسی السلام تي قران کی بار بار و ابن مریم ابن مریم عبد الله رسول الله ده به را پاسی چې الا ابن الله نو بیاومن تاسو را پاس کئ نو سوره کا او دا مباهله د نصاره سره ده سوره بقره کی او سوره جمعه کی دا مباهلا هغه يهود سره نو دې صورت کې نصارى سره فقلت اول نو ابنا انا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل بهمن کوشش په دعا او کېو کو اخيري وقوف نج الله نت الله على الكاذبين دا مباهله نصارى سره ادا يهود سره فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو هغه مر په درو جن منې کې یې وَلَا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَ <تَيْدِهِم> دا دي دا دا والله یاتهمن نه نه بدم د مقد د متې هیرې ګ داتهمننا نه کوې نه غواړې د د تیاریږ نه یو ته خ خته دکن نه د ماقد د متې هم چېغلکه قاید دی واللهواېمون د ظال من الله ف د په تم م نه غواړیوللی سره چې بقره کې ذکر شو که هر یو د دوه دا غواړی چې زر کاله عمر دا بهخواوت یدو حله یو عمرال پهنه نو دو دنیاوی جنمن ډیر ذات من دي نو دو مرگ نه واری نو تو ورته ان الموت اللذی تفیرون منه یقینا غمرت چې تاسو دغه نتیختہ تا کوي نو فایمنه مو ملاقات کو یقینا هغه وتا سره مخامخ شي ثم تردون الى علیم بالغیب والشهادت ده به اوږر دول تاسو هغه ذات ته چې پو ده په پټو په سرګندو فینب یو کوم بما کنتم تعملون نو خبر بلر کې تاسو ته یا تاملون ت تاسو کول دا ټول الله سره محفوظ دي کنا احص الله احصاه الله و نسو الله ټول څنګهم محفوظ کړ دي خپل په علم کې و نسو ودي خلق یې کړ دي سپنځو شپته کال کې معصومره ګناونه کړ دي خلق نه دا یې ور دي لیکن الله ته حیات دي کنا ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فسالوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون سوره جمعه دې تذكير دي دا يوم ال... د مينو مل جمعه د جمعه لفظ دې پکې دې دي وجنه دې ته سوره جمعه وي د دې آیات مخکې نسره رب تص چې مخکې هغه ترغيب للجهاد دا, دا, دا يهود تذكيره أبعث يم يالذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فصوا إلى ذكر الله متديوب الصلاة تعلق ورب السوشي مخ يهود تذكرا أبع يوم دم چنا غد جمی مستذكرا مطلب دا چا خوب دنیا امور دی وجنا دین او غرزو أغنی کارون دی وجنا تاسو دین شات او غرزو وری داش مکوای خوب ځان बर्बाद ترجیح دنیا لورکړا تاسو دا سم وکوي چتر جی دنیا لور کوي نو اذان نو دی الصلات کله چې आवाज وکړي شپاره د مانځل مرادته نه اذان د جمعې د میومل جمعه ته आवाज وکړي نو بیا په کار دادا چې نړۍ نور کارونه پریږدي کنه نو خاص هو ویلا ذکر نو بیا تاسو لاړ شئ اله ذکر الله ذکر د الله تعالی ته فصع ولارشه الا ذکر الله دانه چ منډه وای ارزه کې چن غاب سار په معنا د منډنی فصع ولار ذکر الله لارشه ذکر د الله تعالی ته وزر البی افرید چن غاب بایه پرې کېدای چې بایه پاپ فاتشلا له شراه خود به خود پاتش کنه یو سره وې ز خرصوم نو ال اخلی اخلي کنه نو شراه لکی چې بایه وې وزر البی پس مطلب دنیاوی کارونه دی اغه ذکر د الله رب ال عزت دफारې فریګ دی نو يهودو نو وستا سو تميز راشد جدی براشی اغه دنیا لخت ترجیح ورکوله خاصو دنیا لخت ترجیح مور کوی فس او الله و زر البی مفسرین لیکن صحابه کرام مند حالات راغله فراک سیزونه راغله عادت خلق دا چغو به ڈندوری کولیک دمامه به ول اعلان وکاو چېخوات سیزونه راغ دی نو خلک وغې خپل ضرورت سیزونه به غستل دا کافیله چې رسیدان دغه دوران کې خطبه شووه او سن کسان پاتېل او بار لاړل لا حکوم نور راغلی چې دا منه د تلل بیایان دوران کې یا د خطبه دوران کې تلل منه د حکوم نور راغلی نو لاړل چې لاړل نو بیا ذرت دا یا تونه راغل و اداره او تجارت او لا واله ولنقذوا اليها وقد تكون قائمه قل ما عند الله خیر من الله ومن التجاره وکله چې دا حکم راغې چې بي وس خو د لپاره تل نشته با ته وتل نشته وکله چې تجارت ضرورت یو دنیوي ضرورت ته نو به به عام وخت کې مونږ اومنځو نا نا عام وختي خزای کنه دا همه نه نشه کنه پس او الى ذکر الله و ذر البيع دا الا چ جومی مسرو ده او دا رنگ چا نوغه بیان شرو ده زالتم خیرلکم دا تاسو لپاره غورا ده چې تاسو دی الله ذکر طرف طرف لاړی تاسو دنیا پری خدا نو زالکم خیرلکم دا تاسو لپاره غورا ده ولی برکت پراش کنه اشیاء کې ان کنتم تعلمون و چې کلم مو جوشه نو بیابم د دنیا کار نه کوي نه فایدا کوځي ته صلاتو کله چې فرک کړي شمو ځینی ادا کړي چې طان تشرو فی الارض نو دا شوکې ګرځې پزمکا کې سلپار تجارت تفاراں کا ربار دپاراں ثواب دغوم من فضل الله او تعالیش کې فضل دی الله تعالی چې غو ضرورت دی مال دی تجارت دی واظ کورل نه ها کثیرل نه یاته او یا الله دې لعلکم تفلحون دل لپاره چې کامیاب شي نو فنتشرو یا وقتغو وذكرو نو ارزه کې امر لپاره دی وجوب نه ضرورت ته تاجلشه او که ضرورت نه تاجمي مزوک ته تاته شي هغه ستو ضرورت ته نلارشه تاجمي مزوک ته تاته شي ضرورت نشته هغه ستو سامان پور دے نو زورت نشته بس لازم نه د پتامنه چې خامخه ته موضوع کې نایې پیسې واخامه حسابې او شراکه حان دا لازم ده چې کله جمعی مس شروع شي دنیا کار و پریدي فصاو ال ذکر الله و زر البيع لیکن کله چې مزوشي به لازم نه ده چې خامخه دنیا کار وکاي ضرورت ته نوکا که ضرورت نه نپريګدا مذکر الله کثیر اللال لكم تفلحون یادو الله تعالی ډېر لعلكم تفلحون دله پاره چې کامیاب شي دا دی او بل خبره ترغیب ده چې دنیوي کارونه ډېر مقوا افز ضرورت مطابق کا او دی الله ذکر چر نا غدیر کا وقت انتصال دوامرو اجتناب د نواجیو دارنګ احکام پورا کول دا ډیر کول الکم تفلحون د لپاره چې کامیاب شي و اذا راو تجارتا او لهو لن قصدو الیھا وتلکوک قایما اکلتین دحین تجارت او لهو یا چین ان فضو فذل مشاله سمیلا خبر ان قصدو نو لار طرف تا وترکو کا قائما او پری دي تا ولاد تا ولاد پری دي نو داړمبه مرحله صحابه کرامو داسې چرته مړه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کاوت او صحابه او پریخي او دنیوي امور د پاره تلي داسې صحابه چرته نه دا کړي لیکن څو کې دلته انتهای مجبورۍ و بلې غان نه مننور اغلي نو ځل کسان لاړن د ورته مع د خیر. الله خیرغ چې الله سره د ستاسوک لپاره د و بدلی سوابونه اجرونه خیرون ډیر غهدي من اللهوي دغه فضو مشغلو نلووب نه و نه تجاره او د تجارت نه تجاره خو تااصلله رج منفات دیټ لیکن د الله سره چې کوم دی چې هغه دامی د مع دله خیرون صورت نهحل کې الله وي که نه مع د کومیان فضو مع د الله با هغه چې تاسو سره سمره سيزونه دي هغه به ختم شي دنیاوي سيزونه و ما عند الله باق هغه چې الله سره دي د نیک اعمال اجرونه ثوابونه هغه باقي دي والباقيات الصالحات ولې هغه مونته کوم بدلی د جنت ملاویږي هغه نه ختميږي اساس دنیاوي سيزونه دي هغه ولته شي واغسته هغه سړ له نشته ختم شو کوم شي ختميږي نو هغه غورني کنه ما عند خیرون خيرون اجرونه او ډیر غره دي نه ختميږي او کوم دنیا سجونه دي او ختم شي کنه والله خير الرازقين اخر کې دا ټکی وی الله خير الرازقين بهترین د روزي ورکون کون کون دي هغه چې وکتا سجونه کې برکت واچي اداراني لږ وخت کې بسال کارونه وشي دین سره دنیا راضي لیکن دنیا سره هغه دل ناراضي نو ګل اخر کې ترغيب هغه انفاق تا چې تاسو ګور دا کارونه کوي نو داسو دې الله راضا لپاره وکي او دا چې دین کار شروع وي دنیا کار لبه ترجیح مور ور او کله دې دین کار وي نو دا ډېر به دی دې دنیا نه ما عین الله خیر هغه چې الله سره دین او هغه ډېر غره دي الله دې